до самої смерті, що одна розлучить нас. Даю тобі на те своє слово. Поминаючи сучасний православний ритуал та всю шлюбну відправу в церкві, ми все-таки мусимо занотувати деякі подробиці. У гуцулів, наприклад, поки йде шлюбна відправа, старости тримають над головами молодих кожний по хлібові в одній руці – а в другій руці тримають засвічені свічки. У Коломийському повіті хрещений батько приносить до церкви білу намітку, і священик, перед тим, як класти на голови молодих вінці, накидає цю намітку на плечі молодії, так, щоб кінці спадали їй на груди. Хрещена мати, стоячи за молодою, тримає на її плечі хліб, або Ярин, що стоїть по праву руку біля молодого, тримає в руках його шапку. Не ведемо ще кілька подібних забобонів, як от молода намагається конче першою ступити на поріг церкви, першою стати нарушник, що служить для молодих у церкві Килимом. І те, і друге з надією дістати таким способом першу ролю у своєму новому господарстві – вона також намагається покласти свою руку поверх руки молодого в той момент, коли священик зв'язує їм руки хусткою. Но в Галичині молоді мають думати під час шлюбної отправи про свої вади та недуги. І коли проголошується сакраментальна шлюбна формула, додають від себе крім такої й такої вади чи хороби. Під час шлюбної отправи спостерігають також полум'я свічок, як швидко вони згорають, тощо, для того, щоб зробити ті чи інші висновки щодо довголіття молодих. Дружки молодою і собі намагаються стати ногою на рушник, що постелений під ногами у молодих і являє собою спогад про волову шкуру, на яку ставили віндусів молодих під час шлюбного обряду. Цей звичай заховався аж до нашого часу. Все це робиться з метою вийти заміж того самого року. Часом для того дружки навіть просять молоду штовхнути трохи аналой ногою і так далі. Вийшовши з церкви, найчастіше малими бічними дверима, щоб їх не покидало щастя, молоді йдуть кожен до своєї хати, або іноді їх обох проводять до хати молодої. У XVII столітті, як свідчить Боплан, молоду приводив додому найстарший з її родичів, тримаючи її за руку, а молодий йшов поруч з нею. У гуцулів, виходячи з церкви, молодий б'є батогом молоду по спині та ще й тричі погрожує ним. Сам народ дає цьому звичаєві таке пояснення. Коли молодий починає з того, що вдарить батогом молоду, то це для того, щоб потім її ніколи не бити. Після того молода розподіляє свій калач між старостами та всім своїм товариством. Молодий собі робить те саме. Додому йдуть з великою помпою. Іноді, ну, зрештою дуже рідко, в супроводі духовенства. А з-поміж численних пісень, що їх співає хор після повороту з церкви, а зазначимо особливо ті, що виявляють певну іронію, і щодо особи священника, і щодо самої релігійної отправи. Та спасибі ж тобі, попоньку, Небагато нас держав, невелику плату взяв, півшеста та копу, та за русу косу. Дали йому шеляжище, а він думав, що рублище». Задурились мо попа, як доброго хлопа. Ми редьки накраяли, а він думав, що таляри. Ми по смітті ходили, черепки збирали, попові давали.